Розділ 53. Голдінг. Рятувальний табір. 17 серпня 1848 року. 22-річний Роберт Голдінг примчав у рятувальний табір одразу після заходу сонця в четвер, 17 серпня. Він весь тремтів від збудження і майже не міг говорити, таким був схвильованим. Помічник капітана Роберт Томас перехопив його біля намету Кроз'є. Голдінгу, я думав, що ти зараз із групою містера Девона кризі. Так, точно, сер, я там і був, містере Томас. Дево вже повернувся? Ні, містере Томас. Дево послав мене назад з повідомленням для капітана. Можеш доповісти мені? Так, точно, сер. Тобто, ні, сер. Містер Девона наказав, щоб я доповів тільки капітанові, лише капітанові. Даруйте, сер. Дякую, сер. «Що тут в біса за метушня?» – запитав крозьє виповзаючи зі свого намету. Голдінг повторив, що отримав від другого помічника наказ доповідати тільки капітанові, перепросив, затнувся і пішов у слід за Кроз'є далі від наметів, що були поставлені у формі кола. «А тепер поясніть мені, що відбувається, Голдінгу. Чому ви не з містером Дево? З ним і розвідувальним загоном щось трапилося?» «Так точно, сер». Тобто ні, капітане. Тобто на кризі щось трапилося, сер, Але мене там не було, коли це сталося. Нас залишили полювати на тюленів, сер Френсіса Покока, Джозефа Грейтера і мене. А містер Дево з Робертом Джонсом, Білом Марком, Томом Тедменом та іншими вчора пішов далі на південь. Але ввечері вони повернулися. Тобто містер Дево і ще двоє десь через годину після того, як ми почули рушничні постріли. Заспокойся, хлопчику. Сказав крузі, поклавши руки на плечі хлопця, що весь тремтів. Скажи мені, що просив передати містер дево дослівно, а потім розкажи мені, що ти бачив на власні очі. Вони обоє мертві, капітане, обоє. Я бачив тільки одне тіло. Містер дево приволік його на ковдрі, сер. Вона вся була пошматована, але другого я не бачив. «Хто ці обоє мертвих Голдінгу?» – гаркнув Крозіє, хоча слово «вона» вже повідало йому частину правди. «Леді і та істота капітане, іскімоська сука і тварюка з криги. Я бачив її тіло, а тіла чудовиська не бачив. Містер Дево сказав, що воно лежить поруч із полином, десь за милю від того місця, де ми полювали на тюленів, і звелів привезти вас і доктора, щоб ви його побачили, сер». Полин? перепитав крузі, може, полинья, маленьке озерце відкритої води серед криги? Так точно, капітане, я її не бачив, але саме там лежить труп тварюки, зі слів містера Девоя і топстуна Вілсона, який був з ними і тягнув ковдру на чесани, сер, а на тій ковдрі лежала Сайленс, це вона була, розумієте, хоча вся спотворена й мертва. Містер Дево розпорядився привезти вас і доктора, і більше нікого, а мені наказав нікому не пробовкатися, інакше він звелить містерові Джонсону всипати мені канчуків, коли повернеться. Навіщо потрібен доктор? – запитав Крозія. – Хтось з людей постраждав? Я думаю так, капітане, але я не певен. Вони все ще там, біля, пол... біля ополонки в кризі, сер. Поки Грейтер пішли далі на південь з містером Дево і товстуном Алексом Вілсоном, як наказав містер Дево, а мене він послав назад у табір і велів привезти тільки вас і доктора, і нікого більше, і нікому нічого не казати поки що. А, згадав, було також наказано, щоб лікар прихопив свою сумку з ножами і всім таким іншим, а ще кілька більших ножів, щоб розібрати тушу тварюки. «Ви чули сьогодні ввечері рушничні постріли, капітане? Покок, Грейтер і я чули, а ми були принаймні за милю від того полину». «Ні, ми не могли б розчути рушничних пострілів за дві милі звідси через цей постійний тріск і гуркіт бісової криги», – відповів Крозі. «Гарненько подумай, Голдінгу, чому саме містер Девон наказав привести лише нас з доктором Гуцером, щоб побачити, що саме побачити?» Він сказав, що цілком переконаний, що та тварюка мертва, але містер Дево сказав, що це зовсім не те, що ми думали, капітане. Він сказав, що це... Я забув слово, яке він вжив, але містер Дево сказав, що це все змінює сер. Він хоче, щоб ви, лікар, побачили тварюку і дізналися, що там сталося, перш ніж про це дізнаються всі решта в таборі. «Та що ж там все-таки трапилося?» – наполягав Крозіє. Голдінг похитав головою. Я не знаю, капітане. Я з боком іміграйтером полював на тюлинів, сер. Ми підстрелили одного капітана, але він ковзнув свою ополонку в кризі, і ми не змогли до нього дістатися. Мені дуже шкода, сер. Потім ми почули постріли на півдні, а трохи згодом, десь через годину, з'явився містер Дево з Джорджем Кенном, обличчя якого було скривавлене, і товстуном Вілсоном. І Вілсон волочив на ковдрі тіло Сайленс. Він його волочив, а воно було все пошматоване. Тільки нам треба поспішати, капітани, поки місяць на небі. Справді, ніч сьогодні була напрочуд ясна, після червоного заходу сонця Крозія саме витягнув свій секстант з футляра, щоб визначити за положенням зірок координати табору, коли почув шум біля намету. І велетенський повний синьо-білий місяць щойно зійшов над айсбергами і крижаними нетрями на південному сході. «Навіщо йти вночі?» – здивувався крузія. «Невже це не потерпить до ранку?» «Містер Дево сказав, що не потерпить, капітане. Він сказав передати вам його прохання. Чи не будете ви такі люб'язні взяти із собою доктора Гуцера і пройти близько двох миль? Це займе лише дві години, сер, навіть з усіма крижаними валами, щоб побачити те, що лежить біля паленї? «Гаразд», – сказав Крозє. «Піди скажи докторові Гуцеру, що я хочу бачити його разом з медичним сакуаяжем, і щоб він одягся тепліше». Я чекатиму вас обох біля човнів. Голдінг вивів чотирьох моряків на Кригу. Крозія проігнорував прохання диво прийти лише з доктором і наказав боцманові Джону Денну і трюмному старшині Вільяму Годдарду йти з ними, прихопивши свої рушниці. Провів через нагромадження айсбергів і крижених валунів, потім через три стикові гребені і нарешті через ліс ропаків, де голдінгова дорога назад до табору була позначена не тільки слідами його черевиків, але також бамбуковими палицями, увіткнутими в сніг, які вони везли із собою від самого терору. Двома днями раніше група Диво взяла із собою ті палиці, щоб позначати ними шлях і найкращий прохід через Кригу, якщо вони знайдуть відкриту воду і потім поведуть до неї інших людей зі шлюпками. Місячне світло було таким яскравим, що всі предмети відкидали тіні. Навіть тоненькі бамбукові палиці були схожі на стрілки місячного годинника, відкидаючи косі тіні на синю-білу Кригу. Упродовж першої години тишу порушували лише важке дихання чоловіків, скрип снігу під їхніми черевиками та тріскі гуркіт-криги довкола них. Потім Крозія запитав. «Ти впевнений, що вона мертва, Голдінгу?» «Хто, сер?» Капітанове роздратоване зітхання перетворилося на невеличку хмарку крижаних кристаликів, що ви блискували в місячному світлі. «Невже ти бачив тут багато жінок, чорт забирай? Леді Сайленс, звісно!» О, так, сер, захихотів хлопець, вона точно мертва, у неї відірвані цитьки. Капітан сердито зиркнув на хлопця, а тим часом вони перебралися через ще одну низьку смугу торосів і увійшли в тінь високого айсберга, що відсвічував блакитним світлом. Але ти певен, що це саме Сайленс? Може, це якась інша тубільна жінка? Голдінг, здавалося, був збентежений цим запитанням. «А хіба поблизу є ще якісь сільські моські жінки, капітани?» Крозія похитав головою і махнув рукою, щоб хлопець вів їх далі. Вони дісталися до Полину, як Голдінг продовжував називати Полинію, десь через півтори години після того, як вийшли з табору. «З твоїх слів, я зрозумів, що це трохи далі», – сказав Крозія. «Я раніше не заходив так далеко», – відповів Голдінг. Коли містер Дево знайшов ту тварюку, я полював на тюлені вондечки, він махнув рукою кудись назад і ліворуч від того місця, де вони зараз стояли біля ополонки у кризі. Ви казали, хтось із моряків був поранений? запитав доктор Гуцер. Так, сер, обличчя товстуна Алекса Вілсона було все в крові. Мені пригадується, ти казав, що це в Джорджа Кенна було закривавлене обличчя, сказав Крузія. Голдінг затряс головою. «Ні-ні, капітане, у крові був товстун Алекс Вілсон». «Це була його кров чи когось іншого?» – спитав Гуцер. «Я не знаю», – відповів Голдінг з роздратуванням у голосі. «Містер Дево лише наказав передати вам, щоб ви взяли із собою свої хірургічні інструменти. Я подумав, що хтось поранений, якщо ви знадобилися містерові Дево». — Раз, але тут нікого немає, — сказав боцман Джон Лейн, обережно обходячи по линію, яка мала в діаметрі не більше 25 футів, пильно вдивляючись спочатку в темну воду, що колихалася вісьмома футами нижче поверхні криги, а потім у ліс торосів, який здіймався довкола них. — Де ж вони? Коли містер дево вирушав з табору, з ним було ще вісім матросів, крім тебе, Голдінгу. — Я не знаю, містер Лейн. Він наказав мені привезти вас саме сюди. Трюмний старшина Годард склав долоні рупором і прокричав, «Агов, містер Дево, агов!» Звідкилясь справа пролунав крик у відповідь. Голос був невразний, приглушений, але звучав схвильовано. Жестом звелівши Голдінгу йти за ним, Кроз'є заглибився у лісоропаків за вишки не менше дванадцяти футів. Вітер протяжливо завивав поміж різьблених крижаних веж, і всі вони знали, що краї ропаків були гостріші і міцніші залеза більшості корабельних ножів. Попереду них, у місячному світлі, на пласкій чистій місцині посеред торосів, самотньо стояла темна людська фігура. Якщо це диво, прошепотів Лейн своєму капітанові, він втратив вісьмох моряків. Крозія кивнув. Джона, Віліяме, йдіть уперед, повільно, і тримайте рушниці на поготові зі зведеними гачками. Докторе Гутсер, будьте такі ласкаві залишитися зі мною. Голдінгу, ти також чекаєш тут». «Так, сер, прошепотів Вільям Годдард. Він і Джон Лейн стягнули зубами рукавиці, тож могли діяти в пальчатках. Підняли зброю, звели по одному гачки на своїх достволках і обережно рушили вперед до освітленої місяцем галявини поміж ропакового лісу. Величезна тінь ковзнула з поза останнього тороса і зі страшенною силою стукнула лобами Кейнса та Годарда. Обоє моряків упали, як худоба під кувалдою м'ясника на бійні. Інша темна фігура вдарила крозіє по потилиці, заломила йому руки за спину, а коли він спробував підвестися, приставила йому до шиїн ножа. Роберт Голдінг зненацька схопив доктора Гуцера і підніс довге лезо до його горлянки. Не рухайтеся, доктора, прошепотів молодик, або я сам трохи повправляюся у хірургії. Велетенська тінь підняла Годарда і Лейна за комір їхніх шинелей і потягла на крижану галявину. Носки їхніх черевиків залишали на снігу борозни. З поза ропаків вийшов третій чоловік, підняв рушниці Годарда і Лейна, одну віддав Голдінгу, а другу залишив собі. «Давай туди», – сказав Річард Ейлмор, вказуючи рушницею напрямок. З ножем усе ще приставленим до його горлянки темною фігурою, в якій тепер кроз'є за запахом упізнав ледаря і п'яничку Джорджа Томпсона, капітан підвівся і, отримуючи стусани у спину, перечіпаючись, вийшов з тіні торосів і рушив у бік чоловіка, що стояв у місячному світлі. Магнус Менсон кинув тіла Лейна й Годарда перед своїм господарем Корнеліусом Гікі. Вони живі. прохрипів крозі. Томпсон усе ще заламував руки капітана за спину, але зараз, коли на були спрямовані дула двох рушниць, відвів лезо від його горлянки. Гікі схилився над чоловіками, наче збираючись пересвідчитись, чи живі вони, і двома плавними легкими рухами перетяв обом горлянки ножем, що навіть звідки з'явився у його руці. «Тепер уже не живі, містера великий і пихатий кроз'є», – відповів помічник Купора. Кров, що струменіла на кригу, здавалася чорною у світлі місяця. Саме таким чином ти зарізав Джона Ірвінга? запитав крузіє голосом, що тремтів від ненависті. Та пішов ти, сказав Гікі. Крозія люто вирячився на Роберта Голдінга. Сподіваюся, ти отримаєш свої тридцять срібляків. Голдінг захихотів. Джордже, звернувся помічник купора до Томпсона, який стояв позаду капітана. «Крозія носить пістоль у правій кишені своєї шинелі. Витягни його. Діки, принеси мені пістоль. Якщо крозія поворухнеться, вбий його». Томпсон витягнув пістоль, а тим часом як Ейлмор увесь час тримав присвоєну рушницю, націленою на капітана. Потім Ейлмор підійшов, узяв пістоль і коробку з набоями, яку знайшов Томпсон, і позадкував, знову навівши рушницю на крозія. Він перетнув освітлений місяцем простір і передав пістоля Гіккі. «Усі ці нестерпні страждання, – несподівано сказав доктор Гуцер, – чому люди їх примножують? Чому наш рід завжди має отримати відміряні повною мірою біди, жахи і смерті, послані Богом, а потім збільшувати їх? Ви можете відповісти мені на це запитання, містере Гіккі?» Помічник Купора, Менсон, Ейлмор, Томпсон і Голдінг витріщилися на лікаря, наче він заговорив до них арамейською. Не збентежився лише ще один живий чоловік тут, Френсіс Крозія. «Чого ти хочеш, Гіккі?» – запитав Крозія. «Убити ще кількох добрих моряків, щоб запастися м'ясом для своєї мандрівки». «Я хочу, щоб ти, хай тобі біс, заткнувся і помер повільною та болісною смертю», – сказав Гікі. Роберт Голдінг засміявся сміхом божевільної дитини. Дула рушниці, яку він тримав у руках, замолотили по спині Гуцера. Містере Гікі», – сказав Гуцер, – «ви маєте розуміти, що я ніколи не буду обслуговувати ваші потреби, розчленовуючи тіла моїх товаришів у плаванні». Гікі вишкірив дрібненькі зуби, що зблиснули у місячному світлі. «Будете лікарю, присягаюся, що будете, або побачите, як ми різатимемо вас на шматки і згодовуватимемо їх вам». Гуцер нічого не відповів. «Том Джонсон та решта знайдуть вас», – сказав кроз'є, не відводячи погляду від обличчя Корнеліуса Гіккі. Помічник Купора розсміявся. «Джонсон уже знайшов нас, кроз'є, або швидше, ми його». Помічник Купора обернувся назад і підняв зі снігу полотняну торбу. «Як ви завжди називали Джонсона королю Кроз'є? Моя надійна правиця? Вона тут». Він підкинув у повітря скривавлену праву руку від цяту полікоть і спостерігав за тим, як, блиснувши білою кісткою, вона впала біля ніг Кроз'є. Кроз'є навіть не глянув на неї. «Ти жалюгідний покидьок, нікчема і завжди був нікчемою». Обличчя Гіки перекривилося так, наче місячне світло перетворювало його на якусь нелюдську істоту. Тонкі губи розтяглися і вишкірилися дрібні зуби. Таку жахливу гримасу можна було побачити у жертв цинги в їхні останні години. Його очі були сповнені чимось більшим, ніж божевілля, чимось значно більшим, ніж проста ненависть. «Магнусе», – сказав Гіки, – «за душі, капітана, повільно». «Так, Корнеліусе, відгукнувся Магнус Менсон і почовгав уперед. Гуцер спробував кинутися навперейми йому, але Голдінг миттю схопив доктора однією рукою і приставив до голови рушницю, яку тримав у другій руці. Кроз'є не поворохнувся, поки велетень сунув на нього. Коли тінь Менсона нависла над ним і над Джорджем Томпсоном, який тримав його, Томпсон трохи відступив, а Крозье відхилився назад, а потім різко подався вперед, вивільнив ліву руку і сягнув нею до лівої кишені шинелі. Голдінг ледь не натиснув на спусковий гачок рушниці і випадково не зніс Гуцерові голову. Так перелякався, коли кишеня капітанської шинелі раптом вибухнула полум'ям, і приглушений гуркіт двох пострілів прокотився над ними і відлунням відбився від торосів. "Ох", сказав Магнус Менсон, повільно піднімаючи до живота руки. "Чорт забирай", холоднокровно промовив Крозіє. Він ненавмисно вистрілив одразу з обох дул двозарядного пістоля. "Магнусе!" закричав Гікі і кинувся до велетня. «Здається, капітан підстрелив мене, Корнеліусе», – сказав Менсон. Великий чолов'яга говорив з і трохи очманіло. «Гуцере!» – вигукнув Крозіє посеред цього замішання. Капітан крутнувся, вдарив Томпсона в пах коліном і вирвався. «Біжімо!» Лікар спробував. Він смикався, штовхався і вже майже вивільнився з хватки Голдінга, але тут молодий дуже дужей хлопець підсік його повалив на сніг, що щосилив вперся коліном у спину і міцно притис до потилиці гуцера дула рушниці. Крозія вистрибом мчав у тороси. Гікі спокійно взяв у Річарда Ейлмура рушницю, прицілився і вистрілив з обох дул. Верхівка Ропака розлетілася і осипалася саме в той момент, коли Кроз'єв впав на живіт, ковзнувши по кризій власній крові. Який віддав рушницю Ейлмуру, розстебнув гудзики Менсонової шинелі і жилета, розірвав сорочку й буре спідні велета. «Оди сюди того довбаного хірурга!» – звалив він Голдінгу. «Мені не дуже боляче, Корнеліусе, сказав Магнус Менсон. – «Швидше лоскітно!» Голдінг з тусанами підштовхував до них Гуцера. Хірург одягнув окуляри і оглянув два кульові отвори. Я не певен, але мені здається, що дрібнокаліберні набої не пробили підшкірного жиру містера Менсона, не кажучи вже про шар м'язової тканини. Швидше за все, ми маємо справу лише з двома невеличкими поверховими ранами. Тепер я можу оглянути капітана Крозія містера Гікі. Гікі засміявся. Корнеліусе! Крикнув Ейлмор. Кроз'є, залишаючи за собою кривавий слід і клапті верхнього одягу, став навколішки й порачкував до торосів з їхніми густими тінями. Потім він важко звівся на ноги й, хитаючись, мов п'яний, побрів до крижаних башт. Голдінг захихотів і підняв рушницю. Ні. вигукнув Гікі. Він висмикнув з кишені свого бушлата великий капсульний пістоль, Кроз'є й старанно прицілився. За двадцять футів від торосів Кроз'є озирнувся назад через пошматоване плече. Гіки вистрілив. Куля закрутила Кроз'є довкола себе, і він гепнувся на коліна. Його тіло осіло, але він, напружуючи сили, вперся рукою в кригу, намагаючись підвестися. Гіки зробив п'ять кроків уперед і знову вистрілив. Кроз'є відкинуло на спину. Він лежав розпластаний з піднятими догори колінами. Гікі зробив ще два кроки, прицілився і знову вистрілив. Одна нога Крозія смикнулася і завалилася на бік, коли куля роздробила колінну чашечку чи розірвала м'язи під нею. Капітан не видав ні звуку. — Корнеліус солоденький! — заскиглив Магнус Менсон тоном дитини, у якої з'явилась вавка. — Мій живіт починає боліти. Гікі підбіг до нього. — Гуцере, дайте йому щось від болю. Лікар кивнув. Коли він заговорив, голос його звучав дуже тихо, дуже напружено і водночас дуже стримано. У мене з собою ціла пляшка доверового порошку, зробленого переважно з витяжки рослини кока, який іноді звуть кокаїном. Я дам його Менсону. Весь порошок, якщо бажаєте. Разом з настоянкою корення мандрагори, опієм та морфіном. Це вгамує найсильніший біль. Він поліз до своєї медичної сумки. Гікі підняв пістоль і прицілився ліве око лікаря. «Якщо ти тільки напоїш Магнуса чимось не таким, або витягнеш зі своєї сумки скальпель чи якесь інше лезо, то присягаюся Богом, я відстрелю тобі яйця і не дам померти, доки ти їх не з'їси. Зрозумів, лікарю?» «Зрозумів», – сказав Гуцер. «Але я чиню так, як велить мені клятва Гіппократа». Він витягнув із сумки пляшечку з ложкою і налив у неї невелику порцію рідкого морфіну. «Випийте це», – сказав він гігантові. «Дякую, докторе», – промовив Магнус Менсон. Він голосно сьорбнув ліки. «Корнеліусе!» – закричав Томпсон, вказуючи рукою. Крозіє зник. Кривава смуга тяглася в тороси. «А трястя ж його матері!» – сказав помічник купора зітхаючи. «Із цим засранцем більше клопоту, ніж він того вартий. Дікі, ти перезарядив рушницю?» Сам Гікі саме перезаряджав пістоль. «Так», – сказав Ейлмор, піднімаючи рушницю. «Томпсоне, візьми запасну рушницю, яку я приніс, і залишайся тут з Магнусом та лікарем. Якщо добрий доктор зробить щонебудь, що тобі не сподобається, хоча б пердне, відстрелі йому яйця». Томпсон кивнув. Голдінг захихотів. Гіки зі своїм пістолем і Голдінг та Ейлмор з рушницями повільно рушили вперед, проминули освітлений місяцем відкритий простір, а потім, пересуваючись вервочкою, сторожко увійшли в ліс торосів, що відкидають густі тіні. «Боюся, що тут його буде важко знайти», – прошепотів Ейлмор, коли вони ступили в крижаний ліс, помережений смугами світла і темряви. Не думаю, сказав Гіккі і вказав на широкий кривавий слід, який тягнувся прямо вперед до крижаних колон, як телеграфний код з чорних крапок і тире між тінями. Маленький пістолет усе ще в нього, прошепотів Ейлмор, обережно пересуваючись від ропака до ропака. Насрав я на нього і на його маленький пістолет, сказав Гіккі, рішуче крокуючи вперед, ослизаючись на крові й кризі. Голдінг гучно загиготів. «Срав я на нього і на його маленький пістолет», – сказав він, наспівуючи, і знову зареготав. Кривавий слід урвався через сорок футів біля краю чорної полин'ї. Гік і кинувся вперед і витріщився на неї, де горизонтальні патьоки крові переходили у вертикальні смуги, які тяглися вниз прямовисною восьмифутовою стіною крижаної плити і зникали у воді. «Ах, хай йому біс!» – закричав Гікі, бігаючи туди-сюди. «Я хотів всадити останню кулю в нікчемну королівську мармизу великого і пихатого, дивлячись йому прямо в очі. Чорти б його взяли, він мене позбавив цього задоволення!» «Погляньте, ну, містере Гікі, сер, захихотів Голдінг. Він показував пальцем на щось схоже на людське тіло, яке долі лиць плавало у темній воді. «Це всього лише паскудна шинель», – сказав Ейлмур, який обережно вийшов з тіні з рушницею напоготові. поготові. «Усього лише паскудна шинель», – повторив Роберт Голдінг. «Отже, він там унизу мертвий», – сказав Ейлмур. «Забираємося звідси перш ніж Дево або ще хтось припреться на звук пострілів. Дорога назад до нашої стоянки займе два дні, а нам ще треба розчленувати тіла перш ніж вирушати». «Ще ніхто нікуди не йде», – сказав помічник Купора. «Можливо, Крузія все ще живий». «Ви спродірявлений і без шинелі?» – здивувався Ейлмур. «Подивися на цю шинель, Корнеліусе. Постріл розніс її на шмаття». «Він усе ще може бути живий. Ми маємо переконатися, що він мертвий. Можливо, його тіло спливе на поверхню». «І що ти збираєшся робити?» – запитав Ейлмур. «Стріляти в мертве тіло?» Гіккі різко розвернувся і вирячився на матроса, примусивши набагато вищого Ейлмора позадкувати. — Так, — сказав Корнелю з Гікі, саме це я і збираюся робити. Звертаючись до Голдінга, він наказав. Приведи сюди і Томпсона, Магнуса та лікаря. Ми прив'яжемо доктора до одного з цих торосів, тим часом як Ейлмор, Томпсон і я обшукуватимемо все довкола, а ти наглядатимеш за Магнусом і розрізатимеш Лейна і Годдарда на невеликі шматки, щоб їх зручно було нести». «Я розрізатиму їх», – вигукнув Голдінг. «Ви ж казали мені, що саме для цього ми схопимо Гуцера, Корнеліуса. Він має розчленовувати трупи, а не я». Надалі Гуцер потрошитиме мертвяків, Бобі, відповів Гікі. А сьогодні це доведеться зробити тобі. Ми не можемо довіряти докторові Гуцеру, поки не відведемо його до наших людей і не опинимося за багато милі звідсіля. Будь гарним хлопцем, приведи доктора і прив'яжи його до Тороса міцно своїми найнадійнішими вузлами і скажи Магнусу притягти сюди трупи, щоб ти зміг узятися до справи. Прихопи ножі з лікарської сумки, а також сікачі та столярну пилку, які я приніс у мішку. Ну, добре, сказав Голдінг, але як краще б я вирушив на пошуки. Він поплентався з лісу торосів. Капітан мав втратити добру половину крові, поки доповз сюди, з того місця, де ти його підстрелив, Корнеліусе, сказав Елмур. Якщо він не впав у воду, то не міг ніде сховатися, не залишивши слідів. «Саме так, дікі, дорогенький», – сказав гікі з дивною посмішкою. «Якщо він не у воді, то, звісно, міг відповсти, але не міг зупинити кровотечі з таких ран. Ми шукатимемо, поки не переконаємося, що він або потонув, або сконав десь серед торосів, стікши кров'ю. Ти починай пошукивань звідтіля, з південного боку палин'ї, а я подивлюсь із північного». «Рухатимемося за годинниковою стрілкою. Якщо побачиш який-небудь слід, бо краплину крові чи ледь прим'ятий сніг, зупинися і погукай мене. Я підійду до тебе, і будь обережним. Нам же зараз не потрібно, щоб оте напівдохлестерво, той виродок вискочив з тіні і схопив одну з наших рушниць. ж? В очах Айлмора відбилися здивування і тривога. «Ти насправді вважаєш, що йому може вистачити сил на таке?» з трьома кулями і всім тим рушничним дробом у ньому. Без шинелі він замерзне на смерть за кілька хвилин, стає все холодніше і здіймається вітер. Ти насправді вважаєш, що він десь зачаївся і підстерігає нас, Корнеліуси?» Гікі посміхнувся і кивнув на чорну ополонку. «Ні, я вважаю, що він мертвий і втонув там, але ми, трясця його матері, повинні в цьому переконатися». Ми не підемо звідси, доки не переконаємося, навіть якщо нам доведеться шукати аж до сходу сраного сонця. Вони шукали протягом трьох годин у світлі місяця, що сходив, а потім уже і заходив. І не побачили жодних слідів. Ні біля полиньї, ні поміж торосами, ні на відкритих крижаних полях поза торосами, ні на стикових гребенях на північ, південь або схід. Ні кривавих патьоків, ні відбитків черевиків, ні найменшої брозни на снігу. Робертові Голдінгу знадобилося три години на те, щоб розрізати тіла Джона Лейна і Вільяма Годдарда на шматки потрібного розміру, як вилів Гіккі. Але хлопець робив усе дуже невміло, і скрізь панував жахливий безлад. Ребра, голови, руки, ноги, частини хребта були розкидані довкола нього, наче після вибуху на бойні. Сам молодий Голдінг так замастився кров'ю, що скидався на актора у шоу Менестрелів, І на той час, коли Гікі зрештою повернувся, він виглядав настільки страхітливо, що Ейлмор, Томпсон і навіть Магнус Менсон відсахнулися від нього, а Гікі довго і сильно реготав. Чоловіки набили джутові і полотняні мішки м'ясом загорнутим у церату, яку вони завбачливо принесли із собою. Але з мішків все одно крапало. Вони відв'язали Гуцера, який тремтів чи то від холоду, чи то від жаху. «Час іти, лікарю», – сказав Гіккі. «Хлопці чекають нас на кризі за десять миль на захід звідси, щоб привітати вас із поверненням». Гуцер сказав, «Містер Дево з іншими кинуться за вами в погоню». «Ні», – сказав Корнеліус Гіккі з цілковитою впевненістю, – «не кинуться». Знаючи, що тепер ми маємо принаймні три рушниці і пістоль, якщо вони взагалі коли-небудь довідуються, що ми були тут, чого, я думаю, не станеться. Звертаючись до Голдінга, він сказав, «Дай нашому новому товаришеві мішок з м'ясом Боббі, нехай несе». Коли Гуцар відмовився взяти у Голдінга набитий м'ясом мішок, Магнус Менсон ударом кулака звалив його з ніг, ледь не потрощивши ребра лікаря. Третього разу, після ще двох спроб вручити йому мокрий від крові мішок і ще двох міцних ударів, лікар таки взяв його. «Пішли», – сказав Гікі, – «тут більше нема чого робити».